Федькович. До того ж, слова «землероб», «землеробство» створено невдало з двох складових частин – іменника «земля» і дієслова «робити». Тим часом, як тут, коли навіть визнати потребу створення нового слова, слід було б узяти дієслово «обробляти», адже «землероб» не робить землю, як то виходить за аналогією до слів «бракороб» той, що робить брак, дармороб той, що робить дарма, а обробляє землю. тим ці терміни, створені всупереч законом українського словотвору, так важко прищепити в живому мовленні. Водночас українське слово «хлібороб» не тільки і далі живе в устах народу, але його вподобали і освоїли в своїй мові росіяни «хлібороб», а також хлопкароб тощо. Творці і прибічники слів «землероб», «землеробство», не заперечуючи, що коли йдеться про вирощування хлібів, краще користуватись іменниками «хлібороб», «хліборобство», запитують, а як обійтись без слова «землеробство», коли маємо діло з вирощуванням технічних культур? Адже є країни, де хліб не сіють». Відповідь на це дає наш українсько-російський словник Академії наук УРСР, пояснюючи значення слова «рільництво». Перше – поліводство, друге – землєділіє. І наводить слушну ілюстрацію. Прогрес техніки в сільському господарстві виявляється по-різному залежно від системи сільського господарства, залежно від системи рільництва. Реклад створів Леніна. На жаль, широковживане в нашій поезії слово «ратай» майже зникло з нинішнього вжитку. З метою чи без мети? Від вислову «з метою» рябіють сторінки газетних інформацій, статей і фейлитонів. Оскільки зразків із того потоку, який ми спостерігаємо щодня у друку і чуємо з уст. З метою біологічної ізоляції, щоб уникнути можливого поширення місячних мікроорганізмів, космонавтів помістили в спеціальний фургон, де вони пройдуть тривалий карантин. З метою виявлення жанрових особливостей цього твору надіслали його на кваліфіковану експертизу. Словом «мета» послугувалася і послугується наша література, щоб передати важливе життєве завдання або ідейне спрямування людини. Очевидячки досягла до своєї мети, нечуй левицький. «Обідний той, хто крізь, завої сині, іде самотньо мовчки, без мети рильський». У народній мові це слово трапляється далеко рідше, наприклад, у вислові «наблизьку мету», що означає «наблизьку віддаль». А яку мету, цебто важливе життєве завдання або ідейне спрямування, вбачали автори наведених на початку газетних фраз? Тут, як і в багатьох інших подібних випадках, нема ніякої мети, а тому й треба було написати для біологічної ізоляції, щоб уникнути, щоб виявити жанрові особливості цього твору. З цього, звісно, не слід думати, що слово «мета» треба обминати. Приміром, у таких висловах, як поставити собі за мету, мати на меті тощо. Йдеться лише про те, щоб не обертати вислів з метою у той прикрий канцеляризм, який не допомагає зрозуміти написане, а тільки паразитує в тексті, профануючи гарне слово «мета». Знання і знаття Йому самому ще не вистачає знаття, а він хоче повчати інших. Читаємо в одному сучасному оповіданні